Львівська брама. Частина третя. Якщо ви не слухали дві попередні частини, то рекомендую спочатку прослухати їх. Посилання на них я залишу в описі під цим відео. Також ви бачите їх на своїх екранах. Розділ п'ятий. Змій. Кожне поважне і старе місто відоме своїми легендами. Одні з них такі ж давні, як земля під ногами. Інші – молоді, ніби сучасні хмарочоси. Одні викликають теплі посмішки на обличчях, а інші пронизують до кісток. Легенди також забуваються, стираються з пам'яті поколінь і рідко коли повертаються. Міста вмирають, але легенди живуть довше. Однак якщо вмирає одна легенда, на її місці з'являється інша. Люди вигадують, мріють, бояться. Люди думають, що в легендах надто мало правди, але помиляються. Часто саме в них більше істини, ніж в реальності. Мабуть, люди звикли до легенд, тому й не боялись їх, не бентежились через те, що трапилось колись, вважали все казками, легенди нагадували про себе по телевізору і в газетах, наукових працях і оповідках бабусь челячних історій в компаніях підлітків. Ніхто не ставився до легенд з побожною повагою та честю. Легенди вмирали, легенди жили, Легенди мстили. Євген сидів на самому кінці смердючого матраца, а здавалось, ніби десь на краю світу. Кілька діб, а можливо навіть тижнів минуло від тоді, як він востаннє бачив Хорива. Германаріх мовчав, лише роздавав вказівки по роботі, а після кудись зникав. Євген бачив його серед найстаріших, схожих на скупчення дощовиків. Заговорити з Євгеном ніхто не намагався. Але траплялися інколи погляди в його бік, і не співчутливі, і тямущі, а холодні, й презирливі. Він нагороджував інших точнісенько такими ж поглядами. Ніхто не любив бачити себе самого у відбитті іншої людини. «Чув, що Петро зник», – запитав чоловік середніх років, одягнений в закривавлений піджак. «Ну, певно, на корм пішов», – якось байдуже відповів інший чоловік. У цього руки полікуть були у крові, здаля вони виглядали як червона фарба чи рукавички. «Він тобі тре?» «Та не тре він мені, просто зжерли його, а він мій боржник». Прислухаючись до них одним вухом, іншим Євген намагався почути розмову двох жінок. Одна з них зовсім молода, ледве школу закінчила, але з такою незугарною посмішкою, що викликала бажання перехреститися навіть в етеїста Євгена. Інша виглядала, наче добра стара, які зазвичай продають зернята чи букети польових квітів біля входу в метро. Коли вона глянула на Євгена, він знітився та схопився пальцями за матрас. Такий пронизливий був той погляд: На, тримай. Сорветку не дуже й чисту, але придатну для використання, простягнув Євгенові чоловік, який тільки не запитував про Петра. Дякую, але. Євген не зразу зрозумів, навіщо йому та серветка. Але коли смак власної крові, солоною водою впав на губи, він витер її. Кров йшла носом з хвилину. І спочатку здавалось, ніби вона ніколи не зупиниться. Настільки багато її витекло. Євген не пам'ятав, що треба робити в таких випадках, але про всяк випадок закинув голову назад. Стара завжди так дивиться. Говорять, що вона нащадок самого Аскольда. Правда? запитав Євген, хоча насправді йому було нецікаво, але той чоловік був першим, хто за довгий час підійшов і заговорив. Йому так не вистачало зараз звичайних обговорень. Наприклад, чого б це з'їсти на вечерю? Що купити в супермаркеті? Варто одягти цю сорочку чи іншу? Який серіал переглянути? Мовляв, змія, яка вкусила Олега, її рук справа, Не просто так його вкусили – Додав чоловік і нахмурився одразу ж, помітивши пляшечку з водою. «Що це в тебе?» «Це либідь дала? Вона ж усім таке дає?» «Не всім, не приховуючи заздрість», – відповів чоловік і безцеремонно завалився поряд з Євгеном на його матрац. «Якщо запропоную бартер, обміняєш?» Чого тільки не чув Євген про цю пляшечку, але чомусь був впевнений, що обмінювати її не можна. Це його шанс повернутися на поверхню, чи, можливо, просто річ, пов'язана зі шляхом вгору. Точно Євген ще не знав, але по-хазяйськи стиснув пляшечку в руці. Либідь навіть не потрудилася розповісти, для чого та вода потрібна. Германаріх лише глузував, а про щека чи хорива – і говорити годі. «Для чого вона тобі?» – запитав Євген. «Це ж такий шанс дізнатися призначення пляшечки». «Щоб забути, у ній вода з самої річки Либідь». Колись чиста та цілюща, а тепер проклята, обпльована та загиджена. Після такого забуваєш все, навіть те, що тримає тебе тут. Тобто у мене є шанс забути, чому я тут? Так, це таке місце, де навіть у найнахабнішого злочинця, покидька та вбивці прокидається совість. Заглашити її можна лише з допомогою цієї води. Він тицнув пальцем у стиснений кулак Євгена і провів про пальців та приязно посміхнувся. «Дмитро!» Євген, але пальців не розтиснув, спеціально запропонувавши Дмитру ліву руку. Той її з жаром потиснув. Євген усім тілом відчув його дике, очманіли бажання отримати пляшечку. «Я чув, ти сказав про Петра. Хто його зжер? Або то якась метафора?» Дмитро всміхнувся і перевів погляд з кулака на обличчя Євгена. Зморшки, схожі на тонкі павутинки, що зібралися біля його очей, як це буває, звичайно, зовсім не додавали йому привабливості. Він не посміхався очима, бо ці зморшки додавали йому років і потворності, підкреслюючи в погляді божевільну жагу отримати бажане. Змій. Більше Дмитро нічого не сказав. Він піднявся, кілька хвилин розглядував Євгена, ніби роздумуючи над тим, вдарити його чи ні. Євген готувався до бійки хоч не відчував себе переможцем. Заздалегідь, але якщо вода з лебіді така коштовна, то потрібно її зберегти. За інформацію треба платити. Захочеш, аби розповів тобі ще щось, віддай пляшку. Я подумаю, відповів Євген, хоча не збирався думати. Кілька наступних годин він провів в гидкому перечутті лиха. Навіть налягав перепочити, все чекав на випад Дмитра чи котрогось з його друзів. Шкірою відчуваючи на собі хижацькі голодні погляди, Євген стискав пляшечку в руці і намагався пригадати бодай щось зі слів лебіді. Вона нічого не сказала про воду. Може, вона дала її спеціально, аби перетворити Євгена на мішень, а, можливо, хотіла допомогти йому забутись. Хоча це нерозумно. Якщо він забуде, то й допомагати їй не стане, скоріш за все. У Євгена ще був вибір. У більшості тутешніх його вже не було. Германаріх вже не зміг би забути, навіть випивши декілька літрів води з лебіді. Дмитро, якого поки не забрав змій, також був приречений, але ще не знав про це. Стара жінка, очі якої дивились ніби дві чорні діри, не могла ні поласувати водою, ні потрапити до змія. Навіть змій, той самий, який колись поглинав красунь цілими візками, не хотів пригощатись такими гнилими душами. Такі, як Петро, йому подобались, тому що перебували на шляху до каяття, але ніяк не могли перепросити. За це їх і карали примісенько в його утробі. Такі, як Германаріх, Дмитроча та бабка ніколи не думали про каяття. Провалля колись, а тепер львівська брама, стала для них могилою без надгробка. Спочатку Яся добре пам'ятала про Євгена. Вона постійно оберталася, навіть коли просто йшла по магазину, чи немає його позаду. Потім вона перевіряла оновлення в соціальних мережах, може там щось написав. Здригалась, коли пізно ввечері хтось телефонував і з полегшенням зітхала, виявляючи, що то подружки чи сестра. Євген зник, наче й не було його, але я знала, що рано чи пізно він повернеться. А ще вона лякалась власних почуттів, бо хвилювалась, чи то стокгольський синдром в голову вдарив, чи ще що. Але бентежні думки, ніби насіння кульбаби, розліталися головою. Потім, коли минуло вже близько місяця, всі знайомі Євгена почали потроху забувати його. Навіть заява в поліцію ніби зникла. Ніхто не збирався шукати Євгена. Останньою, хто ще хоч трохи чекав на нього та тішив себе думками про його повернення, була його матір. Втім, навіть вона викреслила зі спогадів сина. Точніше, їй допомогли це зробити. Усі, хто потрапляв у львівську браму, не повертались. Про них забували, стирали ніби гумкою, а на місці, де колись знаходились спогади про зниклих, малювали нові. Більш приємні, гарні, більш потрібні, іноді сумнічі, болючі, але ніколи жорстокі та криваві. Номер телефону не видалився з контактів, він ще зберігався у ясі. Ім'я не змінилось. Таке далеке Женя, колись записане спочатку на невеличкому клаптику паперу, а потім дбайливо перенесено до телефону. Тепер Яся, гортаючи телефонну книгу, ніяк не могла пригадати, якому саме Жені належав той номер. Тому що серед знайомих був лише один Женя – Євгеній Артемович, тітчин чоловік, якого Яся аж ніяк не могла називати Женою. Та й сумнівалася, що він взагалі мав мобільний. Євгеній Артемович нехтував всіма благами цивілізації, окрім, звісно ж, телевізора та радіо. І тому, недовго розмірковуючи, Яся просто видалила Женю з телефону. Остання тонка нитка, що могла б допомогти пригадати про того самого Євгена, обірвалася. Зелений театр – це місце оповите історіями та легендами. Кажуть, що тут живе хазяїн, який дуже цінує вічливість і розраховує, що кожен з його гостей обов'язково привітається з ним. В Зеленку можна ходити просто на прогулянку чи пікнік. Можна прийти сюди, аби полоскатати собі нерви. Хтось вірить в існування страхітливого хазяїна, а хтось вважає, що то лише дурнуваті вигадки. Втім, якби той хазяїн існував, то точно надрав би дупу всім, хто смітив тут безкарно і малював на надто гарні графіті. Ніхто й уявити собі не міг, що хазяйнував тут саме Кий, той самий засновник міста, який дав йому своє ім'я. Господарем Кий був справедливим та жорстоким, він не любив, коли хтось паскудив природу чи визначні пам'ятки. А цим у Києві постійно страждали. І тому доводилося часто стримувати праведний гнів, аби нікого ненароком не вбити. Все, що міг зробити Кий, аби хоч якось вплинути на сучасних киян та гостей міста, зрідка лякати їх та нагадувати про смертність. Кий любив бавитись з технікою. Він єдиний таке вмів, точнісенько так, як єдиний міг гуляти всім Києвом, тоді як брата та сестру прив'язали до їхніх топонімічних тезок. Коли він телефонував комусь, спочатку це виглядало як жарт. Хтось боявся відповідати, а хтось брав слухавку, запитував, що це за кий такий і чи можна повернути цей телефон власникові за винагороду. Як-от підлітки, яких бачив Євген. Але кий, відповідаючи басовито та суворо під шум віків, наче говорив здалеку, відлякував усіх, кому тільки вистачало сміливості, з ним розмовляти. Звісно, не всі його боялися. Люди глузували та сміялися прямо в слухавку і просили такого розумного божевільного прийти і покарати всіх особисто. Він приходив не до всіх, вибирав найгрубіших і самовпевнених, тому що витрачати сили на всіх підряд Кий не збирався. Коли хазяїн проваля з'являвся, всі відчували легку прохолоду, ніби по спині хтось водив лезом ножа. Затамувавши подих, всі переглядались одним поглядом запитуючи, чи відчував ще хтось те ж саме. По шкірі бігали мурашки, а в шлунок хтось накидав гладкої гальки. Вона ж застрягла у горлі та заважала ковтати слину. Кий мовчав, та й ніхто б не почув його зараз, лише телефоном. Але мовчав так виразно, що це відчувалося матеріально на всіх рівнях. Мовчання інколи говорить більше, ніж будь-які слова. І точно саме мовчання викликає більше запитань, ніж розмова. Тиша лякає. І така тиша, яку приніс за собою кий, жахає найбільше. Тоді вони кажуть, що пора вшиватись, бо якось недобре стає тут. І вони, сполошені містичними відчуттями, коли хтось нібито дихає їм примісенько в вуху і водить зброєю по спині, спішать втекти. Хтось починає кахикати, хтось плаче, хтось пораниться. Ці емоції, викликані страхом перед невідомим, годували Кия. Він стояв, проведжаючи колючим поглядом втікачів і міцно тримав кинжал у руці. Крапельки крові, зовсім непомітні для тих, хто втік, вони скажуть потім, що лише подряпались. Збирались в один густий клубок. З таких клубків виготовляли особливий розчин. На ньому тримався майже весь Київ. «Чому я раніше не чув про змія?» якось запитав Євген у Германаріха. «Тому що про нього тут не люблять говорити». Стенув кістлявими плечима Германаріх, нахвилько обернувшись та глянувши на Євгена. «А ти, гадаєш, придатний у харч змію?» «Не знаю. Я не відчуваю вини та не збираюсь каятися». Чесно відповів той, заглянувши у відроди, болотяна шпаклівка наче трохи змінилася. Щось було в ній не те, що завжди. Тільки от що Євген не міг зрозуміти». Смій може з'їсти і нечистих, йому стає байдуже, якщо він голодний. Навіть пранців кия зжирав кілька разів. Всіх зжирав, окрім мене, тупа тварюка. Бранці, час яких вичерпався, і аби не трапилося перенаселення, віддавали змію. Він повзав тут коліями, як колись з'являвся з земних глибин, аби поласувати дівчатами чи хлопцями, і залишав по собі кілометри ні на що вже непридатної землі, випаленої, перевернутої до гори Дригом. В той час змій виглядав трохи інакше, його знали як Горинича. А тепер він просто перетворився на величезну зміюку, що повзала під земеллям по шляхах метро. Чи відчували ви в метро щось таке, коли вітер куйовдив волосся, а у звичному запаху сирості та смоли ввижався ще якийсь, запах небезпеки та смерті? То змій проповзав перед вами, але ви, справжній реаліст та частина зовнішнього світу, не помітили його. Наш мозок забороняє бачити нам деякі страхіття, те, що не може пояснити сам. Германарік зітхнув. В тому зітханні Євген уловив весь сум та тугу прийдешніх поколінь. Германарік не міг вмерти остаточно та й не жив зовсім. Здавалося, його покарано тут більше за всіх інших». Але Євген ще не знав про тих, хто дістався Київ. Злочинці, вбивці, злодії, плідкарі – всі, кого колись за якихось обставин так і не покарали, або тих, кого забрали ще живими, як от Євгена, жили під коліями Львівської брами. А на рівень нижче, ніж Євген та йому подібні, вони несли своє покарання. Їхня кров, кістки та шкіра, загалом все, що тільки можна було дістати з тіл, кожного дня слугували як домішки для особливих шпаклівок. Так, наступного дня, як і нові тріщини, з'являлися нова шкіра кістки, жилами текла кров. Якщо хтось скаже, що старовинне місто чи селище побудовано без жертв, він точно збреше. Не існує жодного міста чи села, збудованого не на кістках. Вся земля – це величезне кладовище, а в тих місцях, де живуть чи колись жили люди, могил найбільше. В Києві також так. Щоб місто стояло далі, необхідно приносити йому жертви. Місту треба кров, як змії від душі, як кию страх чи сльози, як у свобода чи чистота в водлибіді. Дмитру потрібне забуття, а Євген хоче вирватися на поверхню. Хтось давно змирився та жив тут, поки міг. Ніби лялька чи безпорадна воло істота. У більшості погляд взагалі нічого не виражав, окрім тих, кого не хотів навіть змій. Погляд Євгена ще містив крихітні іскорки надії. Він пам'ятав про пляшечку Либіді і вірив, що це йому допоможе якимось чином. Коли повз проїздили потяги, повні людей, справжніх, живих людей, Євген мчав та дивився на них заздрісно та сумно. Випрямляючи спину, стоячи навшпиньки та ледве не звертаючи шию, Євген заглядав у вікна, наповнені життям, і розумів, що він залишився позаду, десь на пероні, нікому не потрібний. Одного разу, коли після щекової гри на кобзі Євген попрямував до колії, він помітив потужний вузлик хвоста. То змій навідувався до кия, аби забрати пару тейку нечистих. Євген чув їхні несамовиті розпачливі зойки та крики, благання про допомогу і пості обіцянки колись змінитися. Далі був хрускіт, ніби хтось зламав величезне пісочне печиво. Від цього хрускуту Євгена наче комочня бігала під шкірою. «А, он де ти!» «Насолоджуєшся концертом?» Це був голос Хорива. Він стояв за кілька кроків від Євгена і, заплющивши очі, слухав страшну симфонію смерті. «Від завтра ти працюєш на іншій ділянці, на річці Либідь». Розділ шостий. Річка Либідь. Євген втомився шукати логіку там, де нею навіть не пахнуло. Цей світ, закритий від усіх нормальних людей, спочатку наводив на нього жах. Перебуваючи невідомо у якому стані, чи то мертвим, чи то живим, Євген поволі звикав до нового життя. Звісно, якщо можна було ось це повторюване лагодження та ремонт, стін та короткий відпочинок, позбавлений розваг та навіть більш-менш смачної їжі, називати життям. Тут не існувало нічого, крім роботи та чорних матраців, на яких бранці проводили ночі та дні. Євген досі не з'ясував, скільки саме часу минуло з того моменту, як він опинився тут. «О, як довго я чекав цього моменту! Нарешті повернулись тихі та спокійні дні, коли ніхто не заважатиме мені працювати. Жодних балачок, жодних пояснень», – говорив Германаріх, знущаючись з Євгена як міг, кривляючись і повторюючи його запитання та удаючи, що збирається кудись бігти. «Досить вже», – так стримано це прозвучало, що сам Євген здивувався – Колись Гармонаріх, суворий та сміливий, холоднокровний та відданий король оздготів, зараз більше скидався на божевільного старого. Загалом усі, включно з хоривом та щеком, виглядали тут як несповна розуму, але то лише на перший погляд. Гармонаріх же тепер говорив так, ніби дійсно втрачав останні краплі самоповаги та гордості. Королі так розмовляли лише в казках, в недобрих, в темних казках, якими втім були усі казки на землі. Це потім їх прикрасили, цензурно повирізали весь непотріб. І от читайте добрі повчальні казки, з мінімумом жахів та смертей. Легенди у цьому плані ще якось трималися. Вони не боялися проливати кров, безжалісно колоти правдою примісеньку в очі, в серце, в душу. «Я намагався жартувати», – зізнався Германаріх. «Насправді ж мені було сумно. Ти вже не перший мій напарник, якого забирають на либідь». Він зітхнув, понуривши голову. Ще було двоє. Один десь у столітті, так шістнадцятому чи сімнадцятому, гарний козак. Другий не так давно, коли там, він здійняв очі догори, стригалась земля, був солдатом. Тепер ось ти. Он як? Виходить, обидвох звільнили. Германаріх мовчки кивнув, а Євген вів далі. Вони були воїнами, а я хто? В голосі з'явилися непритаманні йому нотки суму та каяття. Я простий чоловік, який втратив все. Витримавши паузу, хоч відповісти хотів відразу, Герман всміхнувся. Ось бачиш, ти вже жалкуєш. Либідь звільнить тебе, якщо не схибиш зі шляху. А ти, раптом запитав Євген, не те щоб він співчував Германарюху, тому що точно знав, що той довів дружину до самогубства, але щось у ньому було таке, що не вмерло в колишньому королі трохи людяності і совісності. А я що? Салишось тут, поряд з родичами. Такавша наша доля, щоденно бачити одне одного, але без шансу на рятівне впивство. Ми давно вже померли, хоч і стаємось живими. Ти якийсь таємний агент, чи що? Здогадався раптом Євген, поглянувши на гармонарі Хакоса. Ймовірно, уявлення про короля могутніх оздготів були трохи стереотипними, але здавалося, ніби Герман вже надто уважний та ввічливий. «Схиляєш на добру сторону поганців, Егеш!» Та ні, просто я дуже довго тут живу. Надто довго, аби сидіти у кутку та ображатись на світ. Хоча так, образа в мене є. Ще пак. Коли як заграв на кобзі, а усі бранці, ніби миша, з мультфільму на запах сиру потягнулися на звук, а потім стали до праці, Євген чекав нового напарника. Замість нього він побачив жабу. Ту ж саму величезну потворну жабу, витисану з бетону, яка чекала мертвою горою на місці. Жаба виричала очі, не кліпаючи, поглянувши на Євгена. Вона запрошувала його у гості до Либіді. Згадавши знайомство з нею, він відсахнувся. Її шрам на шиї, який потім перетворився на чудове намисто, Євген здригнувся. Чимало речей після трапилося, від яких кров стинула в жилах але ця подія чомусь запам'яталась найбільше. Видаршись на холодну спину жаби, Євген притиснувся до неї, вхопившись за шию. Жаба пострибала вперед. Кожне її приземлення лунало так, ніби містом розгулював несамовитий велетень, і ніхто не звертав уваги. Величезні жаби коти з округлими блакитними очима, голова жінки-птаха та інші химерні маскарони, статуї та пам'ятники з усього міста оживали під землею. Люди на поверхні не помічали їхнього зникнення, тому що просто не хотіли помічати, чи не могли. Мозок добряче фільтрував усе, що не міг пояснити. Навіть якби вулицею пройшовся кий в середньовічному вбранні, ніхто не подумав навіть би, що він реальний. В кращому випадку просто сприйняли його за жартівливого дивака, в гіршому – за міського божевільного. Цього разу Євгену не довелося пролазити в отвір. Жаба понесла його далі, повсте паскудне місце, де повітря пропахнуло ароматами риби, водоростей та мула. До горла знов підступило, але Євген ковтнув все назад, ледь не втративши рівноваги. Жаба сама вирівнялась і підтримала його. Ніби така каменюка відчувала щось, як уважний видресований кінь. «Вам варто придумати якісь вишки для ваших волів», – сковзнувши вниз, проговорив Євген. «Де моя пляшечка?» Либідь, втім, жарту не оцінила. Її очі, такі ж прозорі кольору срібної криги чи павутиння, дивились вперто на нього. І погляд залазив під шкіру, випалював кров, здіймав бурю у серці. Є, він поплескав по кишені, де зберігав коштовну пляшечку. Говорити про те, що один чоловік на ім'я Дмитро вже поклав окон на цей подарунок, Євген не став. Либідь лякала його, хоч виглядала привабливіше, ніж її брати загорнута у зелений клаптик тканини, такого неприємного кольору, більш схожого на болотяний. Либідь з її вінком з довгих, схожих на мерзенні мацаки чудовиська, змушувала Євгена пригадувати, де він. Кілька тижнів, тижнів чи місяців, він не звикнувся з думкою, що буде жити саме тут, а одного разу з захоче захоченим поласувати, навіть розслабився. Дивно ж, але у цьому страшному, брудному і темному місці всі звикли до найгіршого. Чому не випив? Кажуть, воду потрібно пити лише у Самсона. Хіба ні? Либідь недобре зиркнула на нього, але Євгенові лише здалося. Насправді, Либідь дійсно не роздавала пляшечки всім підряд. Вода з річки наповнювала лише три таких пляшки за всю історію. Дві з них належали тим козаку та солдату, про яких говорив Германаріх. А третя пляшка була виготовлена не для Євгена, але вона тепер належала йому і також повинна була стати яблуком розбрату. Ті, у кого прокинулася совість, хотіли забути. А ті, у кого вона міцно спала навіть у підземеллі, не мріяли про пляшку. Вона їм ні до чого. Чекати, що одного разу змії зголодніє так, що пожре навіть їхні душі, ось все, на що залишалося сподіватися нерозкаяним. Але він не поспішав, вгамовуючи голод завдяки совісним та іноді бранцям самого кия. «Того разу забула!» – вона збрехала, навмисно не вдавшись у подробиці. «Тобі розповісти, для чого потрібна пляшка. Якщо стане зовсім нестерпно, вип'єш. Чула, що в тобі проросли паростки каяття, та воно твоїй жертві ні до чого. Воно потрібно лише тобі». Тому постарайся, щоб з нього виросло щось пишне, гіллясте та міцне. Євген зробив крок назустріч лебіді, але вона зупинила його, простягнувши руку вперед. Тільки зараз Євген помітив простигленіний глечик, ледь надбитий зверху. Коли глечик опинився в його руках, Євген ковтнув слину. Знову кров. Темна, ще гаряча, справжнісінька кров. «Ви... Я хотів запитати...» Він запинався на кожному слові, і хоча йому здавалося, ніби до правил вже звик, все одно розуміти, що в руках в тебе глечик з кров'ю людини занадто. «Як там Яся, і чи можу я повернутись?» «Можеш, ходімо». Либідь пішла кудись вперед, і туди до темрява остаточно пожирала маленькі острівки світла. Вода шуміла за стінами, ніби бив водоспад, чи здіймався гейзер, але то була лише маленька річка». Закована, ув'язнена в колектор, колись частина оборони Києва, а тепер – частина каналізації. Трохи далі либід, звісно, виринала із темряви колектору, але не отримувала свободи. Текла вона, загнана в бетонні рамки, по всій довжині, аж поки не потрапляла у Дніпро. А запах? Який тут панував запах? Ніби всі стічні води міста зустрічались саме тут. Може, воно і було так, а може і не було – але Євген знову відчув нудоту. Либідь же дихала спокійно, якщо вона взагалі ще потребувала дихати, і йшла вперед. Зупинившись на краю цементної в'язниці, Либідь поглянула під ноги. І там не надто повільно, але й не надто швидко протікала річка. Вона була кольором глини, кольору густого сирного соусу, кольору гірчиці, зовсім не схожа на ту, про яку йшлося в літописах. Ніхто б з власної волі не наважився пити з неї. Та вода, яка у твоїй пляшці, вода з цієї річки. Так-так, саме звідси, але тій воді більше тисячі років. Вона належала Олегові, який тепер спочиває на горі Щека. Гадюка, яка вкусила його, з'явилася там не просто так. Ми відправили її, щоб помститись за Києвичів. Вона коротко всміхнулася, а став дістав пляшку та почав розгадати її, намагаючись не звертати уваги на запах іглечик з кров'ю в іншій руці. Виходило скрутно. Коли Олег потрапив до провалля, він отримав пляшку. Він міг легко забути про те, що вчинив, але виявився благородною людиною. Він провів тут за п'ять років, а потім перетворився на попіл. Такою стала його свобода. Євген заховав пляшечку назад, обома руками міцно вхопившись за глечик. Ще одна історія про легендарну особу. Про ту, яку він останнього разу чув ще в школі чи, може, в інституті. Неважливо. Тож одного дня без інформації, то одразу занадто багато її. Аж голова паморочиться. «Моя річка», – либідь перемикнулась, помітивши нестабільний стан Євгена і жестом підізвала його ближче. «На жаль, не скоро ще звільниться». Але за допомогою крові злочинців ми очистимо її. Необхідно лише зануритись на глибину. «А що, просто так випити – ні?» – Євген глянув донизу і засумнівався, що нове місце роботи подобається йому. «Ти ж хотів свободи? От і не скигли. Вперед!» «Перед тим, як я туди піду, скажіть, Яся, вона ще шукає мене?» У Євгена було ще кілька несуттєвих, але логічних запитань. Наприклад, чому тут всі так чудово розмовляють сучасною українською мовою? Чому Германаріх досі не позбувся акценту? Як змій вибирає жертву і чому не з'їв ту компанію, яка ніби не провинилась так, як бранці Кия? Як сюди потрапляли ті, хто ніколи не пересувався на метро? І запитання про минуле засновників Києва. Яким чином тут опинилися вони? За що? Але всі вони повилітали з голови і вартували лише відкрити рота. Ніхто не дасть відповіді на половину з них, принаймні, зараз. Але його найбільше турбувала Яся. Тепер до нього дійшло, що він коїв, але чи розкаявся Євген? Поки що ні, хоч стояв на шляху до цього каяття. Проваллячи львівська брама, все ж таки діяли на нього. Егоїзм, агресія та жорстокість ще причалися в ньому, як черв'яки, від яких відтяли половину. Вони ще ворушились, вони повзали всередині, всмоктувались п'явками. Вони тримались за останню соломинку, яку Євген мав би самотужки розламати. «Тобі пора забути про Ясю і про колишнє життя. Коли ти повернешся, тобто якщо ти повернешся, нічого і нікого знайомого не побачиш. А тепер йди». І вона аштовхнула його вперед. То було дивно, бо кров не змішалася з мутною водою, а продовжувала знаходитись в глечику ніби рубінове жиле. Євген виринув, аби набрати повітря в легені і помітив, що либідь пішла. Чи настільки довіряла йому, чи звідкись потайки спостерігала, Євген пірнув знову. Брудна та жовта вода кільцем зімкнулася над його головою. Кров з глечика не пролилась. Широко розкривши очі намагаючись бодай щось розгледіти в підводному тумані, Євген відчув, що задихається. Він виринув знову, панічно хапаючи повітря губами. Так повторювалося ще бозна скільки разів, аж поки Євген раптом не заспокоївся. Вода пропустила його далі, майже до самого дна. Повітря на диво вистачало, і він міг дихати, ніби перетворився на русалку чи морське чудовисько. Щоправда, ні русалок, ні чудовиськ тут не було. Євген нікого не бачив. Мабуть, та велетенська риба – остання жива подібна істота з Києва. Хров заповнила собою тріщину у дні, з якої ширились нечистоти, бруд та піднімався мул. Дно, ніби мушлі, вкривали розбиті глечики. Лише на мить, але вода стала кришталево чистою, ніби у гірському джерелі. Ця чистота засліплювала, Євген завмер, забувши, де знаходиться. Він поплив вгору, лише коли вода знову забарвилась у жовту каламуть. Тяжко дихаючи, парубок видерся на бетонний берег. Під водою він також дихав вільно. Чи це означало, що він вмер? закортіло знову кинутись під потяг або перевірити. Лебідь дивним чином очищала річку, це мало допомагало. Зараз вже те ж саме, як не подивись. Вода жахливої якості, неприємний запах, відбиття у воді і те моторошне. Чи, Чи то сам Євген так заріс? Неохайний, замурзаний, бородатий та замучений. Майже точна копія гармонаріха років так з тисячу тому. Як тут залишатись нормальним, балансуючи на межі життя та смерті, божевілля та тверезості? Євген перепочив і прислухався, ніби прийшла пора закінчувати. Чомусь сюди клич щека не долинав. Чи може він просто ще не грав? Але підвівшись та оглянувши територію в пошуках жаб, інших істот чи либиді, Євген помітив ще один глечик, а за ним ще один, ще один і ще один. Це скидалось на нескінченні відбиття у дзеркалі, коли повертаєш до нього інше дзеркало, дзеркальний коридор з глечиків, то ти впевнена, що він зможе витримати це впродовж кількох років? Звісно, він хоче повернутись і не пив Олегової води. Хоче повернутись, навіть почувши правду про Ясю. Але ж він не зміниться. Можливо й ні, але тоді ним займуться живі, а це ще гірше. Минулого разу, коли ви запропонували мені експеримент, Звільнити продажного чиновника покидька. Все провалилося. Те, Лебідь, також думала, що шанс є. Хорив, проводив його на вихід. ще в останній зіграв. Але мені довелося повертати його. Розривати на шматки дорогою назад. Знаєте, що він міг зробити, отримавши повну свободу? Десять скалічених аварією життів і дві смерті. Люди змінюються, але зі скрипом. Це важкий процес. «Хиє, не починай! Тут інша ситуація. Ну повинні ж ми якось розважитись, хоча б раз на років сімдесят когось випробувати!» Щек кліпнув кілька разів, повертаючи собі очі. Медового кольору вони сяяли величною мудрістю і були надто теплими для такого сановитого чоловіка. Гарманаріх збив його з пливу, але він не піддався. Все думав про свою дівчину, але не про родину. «Трохи негарно, але він на вірному шляху», – додав Хорив, пригладивши бороду. Вони відпочивали у світлиці, якщо можна було її так назвати. Світлиця Кия. Скромна світлиця знаходилася якраз по під річкою, Заспокійливий шум води лунав згори. Звідти ж, ніби через тоноване скло, можна було вести спостереження, як на долоні Євген перед ними. Туди-сюди плаває, все глечики спорожняє, кидає їх на дно – і за новими повертається. Йому нічого не видно, але києвичі бачать усе, і розбите обно начиння не проблема. «Не думає, що не витримає, сестра?» «Не знаю». Вона і справді не знала. «Побачимо. Море часу ще попереду. Поки його власна кров не очистить мою річку, то про волю не може бути й мови. Але він ще не здогадався. Щомень, ніби добро, але з гострими іклами?» Він про це думав першого ж дня, хихикнув-хорив, покурючи козацьку люльку. Дим ішов кільцями, які хмарами застрягали по підстелею. Але він же ще не знає, чому ми загнані у підземелля. Тому що не прийняли християнство і вмили кров'ю Київ? Не відчуваю каяття і не відчую. Володимир також кров'ю навертав людей. Так хто з нас краще? Але він там, вище неба. Либідь гірко всміхнулась. А ми тут. Невідомо кому з нас гірше, похмуро відповів Кий, пригадуючи події тих років, і ані краплі не шкодуючи про придушення повстання християн. Надто впирався в свою віру, не розуміючи іншої. Він знав лише кров, лише нею можна було відкупитися від гріхів, чекав цього від Євгена, не панічного бажання вмерти під потягом, а виваженого рішення допомогти либеді не лише душею, а й тілом. Розділ сьомий. Кому належить місто? Правда забувається і стирається з роками. Дуже багато крові та страждань змиваються часом, ніби кришталевою водою. Вартує лише те, що можна довести і про що є свідчення у вигляді записів. Нематеріальне, водночас крихке і вічне, бо деща жити століттями, як не у пам'яті поколінь, як не у людей на вустах, як не у серцях. Ніхто не міг сказати точно, чи існували Кий та його брати з сестрою, чи була та сестра за міжньою, за грізним королем оздготів, чи були засновники Києвоязичниками або ж поглядали в бік єдиного бога, загубили знання, залишилися тільки оповідки. Коли лебідь запитали, чи готова вона пробачити чоловіку ревність і гарячкуватість та гнів, вона відповіла ніколи. Брати не сподівались почути інше. Але за століття, проведені тут пліч-опліч з колишнім чоловіком, Либідь звикла до нього. Некликотіли в ній образа та гідливість. змогла балакати з ним та зробила Германаріха помічником братам. Хоч і залишався бранцем, виконував роль шпигуна, слідкуючи за тим, кого обирала Либідь, кому могла подарувати шанс. Ніколи ще не помилялась ця підземна мавка, загнана, як і її ріка, в тунелі, в колектори і переходи під містом. Ти впевнена? Найбільш боліло йому дивитись на криваву рану, схожу на тонку посмішку, намальовану точно на горлі. Кожного разу германарій відвертався або ж дивився тільки в очі колишній дружині. Впевнена, Якщо він відмовиться від забуття, якщо витримає щоденну працю в річці протягом року, якщо вижене з себе огидливих духів і зрештою зневіриться і кине свого Бога, тоді хрестика на ньому не було. Чи може кат тримати хрестик при собі? Звичайно. Деякі такі хрести мають, що й не подумаєш ніколи. Вона замовчала, дозволивши собі насолодитися виною Германаріха, який блимаючи, дивився їй в очі, лякливо боячись глянути нижче. Вона відчувала ласкаву теплу кров, що лилась по шиї, заливала ямочки ключиць і плескалась у горлі. Все як тоді, а стільки часу минуло. Розпрощались вже через хвилину, але та хвилина для Германаріха була ніби ціла життя. Він поглянув на рану лебіді, закрив очі і полинув кудись далеко-далеко. Отямився лише наступного дня, розбитий та страдний. А потворні ропухи лебіді пагорбами нависали над ним, а потім, коли він прикрикнув на них, проганяючи геть, невдоволено заквакали. Лебід чула ті звуки здаля і раділа. Германаріх отримав своє, як отримував кожного разу, коли вони зустрічались. Міста зовсім як люди. Будівлі – то органи, вулиці з бульварами – судини, а парки – плями родинок чи ластовиння, а руїни – справжні бридкі шрами. Міста живі, а душі в них – думки та слова, вкладені в людські уста, у легенди та байки. Коли Євген вперше побачив Київ, відчув себе нікчемною крихіткою у величезному морі швидкого і бурхливого часу. Це величне, могутнє древнє місто, що пережило стільки втрат та отримало чимало перемог, дивилося на гостей хоч і привітно, але з викликом. Чи зміг Євген тоді уявити, що більше ніколи не покине Києва? Оті квітучі білосніжними свічами каштани, запах смачної перепічки ароматне сухе варення, велетенська постять залізної захисниці, від погляду на яку голова паморочилась – все це стане частиною його. І не рахуючи, звісно, можливостей великого міста, їх тут безліч, потрібно лише вчасно вхопитись і не ловити гав. Хто б сказав про львівську браму, він би подивився на нього як на блазня з дурнуватими жартами за пазухою. Може, Яся повірила б, які чудернацькі легенди, плітки та історії їй подобались – Дуже любила куперсатися у міфах та переказах. Євген називав її мрійницею непутящою. Та хіба йому спадало на думку, що вона втікала від реальності, від тієї реальності, в яку він її безжалісно кинув? Зранку чи то ввечері, майже часу тут стерті, Євген з жахом виявив зникнення пляшечки. Думки спочатку сполохано розсіялись, панічно розсипались, розбіглися, бо знання було. Загубити пляшечку означало позбавити себе шансу. Либідь про те не казала, але кожного разу запитувала про древню воду, в якій ще, мабуть, сам Андрій змочив ноги. Але Євгену вдалося зібратися з думками. Згадка про розмову з Дмитром піднялась до самої поверхні із каламутних глибин норовливої ріки пам'яті. Але Євген пізно схопився. Дмитро кудись зник і годі шукати. Ніхто не бачив, ніхто не чув. Роздратований щек відповів, що ніякого Дмитра знати не знає. Може і збрехав. Якби Євген бачив очі щека, то він точно помітив би лукаві вогники нахабної неправди. Може Дмитра зжер монстр змій? Оте страховисько ніби перебирало харчами, але коли шлунок його чи їх кілька спорожнів, то й вирадувати було б згубно. Скільки б змогло отаке колосальне чудовисько жити без їжі? А що, якщо воно знайде шлях на поверхню? І тоді Києв кінець. От дідько, що ж його тепер робити? В розпачливому гніві, в жарущій всенутрищі ненависті, в смертельному страху, кричав Євген. Матрац летів до гори і знов приземлявся, здіймаючи в повітря хмари пилу і шмаття тканин, пір'я та бруду. Гармонаріх спостерігав за горем Євгена із спокійною усмішкою. Стояв непорушно, ніби кам'яний бовван. І лише зрідка кліпав очима. Євген шаленів, обливаючись потом та стримуючи у собі цілу низку лайливих, обурливих слів. «Прокляття! Прокляття! Це ж він вкрав! Я впевнений! Поцупив та випив! А потім його зжер змій!» Гармонаріх дістав з кишені маленьку пляшечку та голосно кахикнув. І тільки на Євген рушив на нього, старий король похитав головою, мовляв, «Я не раджу тобі наближатися». Євген зупинився, важко дихаючи та відчуваючи кисень так, наче то була ворожа стріла в грудях. Запитав, «Що за витівки?» «Просто стало нутно», Євген недовірливо примружив очі. «Вже зовсім не в характері жорстокого і насупленого Германа от такі диковані жарти». «Насправді ти повинен мені потякувати», Вчора пляшку твою мало інший не спорожнив. — Хто? — сухо запитав Євген. — Дмитро? — Може, і Дмитро. Не знаю, як звали. Вже зубами тулився до кірки. Хотів вийняти. Я забрав. Сказав, що якщо ти чоловік широкої душі, то подаруєш йому пляшку сам. — Га? Як тобі? мить здалося, що Гарменарік продовжував знущатись. Але жодним, навіть найнепомітнішим рухом чи поглядом, він не виказував ніякого зухвальства чи зневаги, дивився прямо та вперто, простягнувши на долоні чарівну пляшечку. Мені вона потрібніша, коротко кинув Євген, не розуміючи, з якого це диво, Герман раптово промацував його совісність і схиляв до доброго вчинку. Не буде цього. Пляшечку, аби кому Євген точно не подарує, тим паче чоловікові, якому немає прощення. Гадаєш? Хитро всміхнувся Германаріх якоюсь дивною чеклунською посмішкою. Тут все, напевно, не тривке і невблаганне, Власна голова наповнена оманливими чужими думками, ідеями та фантазіями. Власні руки та ноги керовані якимось іншим, ніби те сам лялька в театрі. Все огорнуто невидимими туманами, прозорими шалями, заховане за сріблястими лаштунками. Тут жити важко, вмерти з власного бажання неможливо приреченість, покірливість і гнітючі думки, що згодом стихають, замовкають, і стає дуже легко. Бездумно волочити хворобливу подобу життя, відплачуючи до за гріхи, засновникам величного міста. Це якась перевірка, збагнув Євген, втім згріб владну пляшечку з руки германаріха і хотів було приховати в кишеню. Весь цей час спав Євген чи не спав? а пляшечку тримав коло серця, ніби сам хрестик, найдорожчий сакральний скарб. Не втомлювався берегти його від злого, заздрісного ока Дмитра чи когось іншого. Ладен був битися смерть за ту водицю, бо знав то шлях до омріяної свободи. Намацуючи пляшку вночі, втихомирювався, хоч як не бажав ридати, квилити чи стогнати, тому що рвалось все всередині, тому що не хотів тут бути. Лише коли відпочивав, хотілося йому жалібно плакати за працею рідкими балачками з Германаріхом. І думки не мав жалкувати про щось. Але й потім, чим більше часу минало, тим менше хотілося Євгену ридати. Ритм буття тутешній поглинав сльози, так само, як і усмішки. І Германаріх не відповів. Євген дивився-дивився на пляшку і відчував себе дурним блазним, посміховиськом, з якого король втішався – він то допомагав, а то навпаки заплутував, ніби павук грався з бідною жертвою мухою. Лейбідь багато приховувала. Вона ніби й хотіла справедливості, але поводилась так, ніби була іншим павуком, що діставався Євгена з другого кінця павутини. Не було тут віри нікому. Ні щеку, ні хориву, ні навіть Самсону чи дивним химерам, витисаним з каменю. Знаєте що? Те, що здавалося давно знищеним, приспаним, як хижий лютий звір, набиралось сил. Чи можливо до кінця умертвити кровожерливу тварюку? Зло, яке давно текло-бігло судинами, вбралось у шкіру, як крем, поселилося десь між ребрами і жадібно чекало свого часу. Билось кулаками, виривалось на волю, розривало без жалю груди. Воно пекло, горіло, спалювало, лихоманкою мазало тіло, вдаряло потилицю тилицю і кололо в очі, засліплювало. Буяв у гомонів проростав цей гнів. «Пішли ви до біса! Пішли до біса! Ось вам!» І все. Більше не тримався він за пляшечкою. Ніби вона, то його остання надія на визволення. Нікчемна соломина, міст поміж життям та смертю. Жбурнув об стіну, швидко та різко. Сильно жбурнув, не жалкуючи сил. Якби вона мала справді потаємні чари, то вона б не розбилась, і не розсипала сотнею людяного кольору уламків. А цілюща вода не поглинулась так швидко землею, ніби звичайна дощова. Ніякої коштовності, жодної ціни, вигадка та омана. Та водиця, за яку Дмитро Ладен був віддати інформацію, а може і що більше, погодься на це Євген. «Бачив? Всі бачили? Дурня повна, а та ваша вода тисячолітня. Нісенітниця. Самі її пити». Злизуйте рештки, сподівайтесь, що допоможе, а мені байдуже, мені все одно вдивіться. Він верещав так несамовито, довго та відчайдушно, що привернув увагу братів Хорива, що якраз привів кількох новеньких до смерті зляканих бранців, і Щека, який нудився, легенько торкаючись струн кобзи. Либідь також чула той біснуватий зойк. Її жаби через нього загуділи, а риба, відчувши злобу, вдарила велетенським хвостом так, що річка вийшла з берегів. Либідь зняла коралі і покотились на местини в різні сторони, заспокоїли примар і чудовиськ. Вгамувалась поневолена ріка, забрала свої води назад. Не чув крику лише кий, тому що на поверхні збирав бранців. Але як почув з вуст переляканих людей про річку, вмить рушив назад. В тому крикові, який виношувався роками, а саме роки минули за рутинною працею Євгена на благо Києва, відчувався перший викрик немовляти, його перший подих свіжого повітря. У тому крикові відчувались стогони, благання передсмертних мук, крики злості та подиву, крики розчарування і захоплення, крики самовдоволені і самознищувальні. Всі, яких зазнавала людина протягом життя, до самого останнього, ледве чутного видиху. Ось так, непогано, визволив внутрішнього звіра. Без жодної краплі подиву прошепотів щек на вухо хориву. А що інші, хіба не верещали? Повів бровою хорив, штовхнувши поперед себе нажаханого чоловіка. «Сядь, перепочинь, поспішати тобі точно нікуди». А потім, знову звернувшись до брата, мовив. Германаріх довів його. Воно вийшло з нього, як липке чорне блювотиння. Ще довго тримався. «Тю!» – сплюнув хорив, лише трохи промазавши і оминувши голову бранця. Чесно кажучи, досі не розумію, як розрізняти, де просто істерика, а де справжній крик розпачу та каяття. «Не було каяття, брате», – холодно зауважив Щек. «Втім, либіть бажаю йому свободи». «Акий? Де він?» «Впевнений, що скоро буде тут. Змія пора годувати. Здогадуюсь, хто саме стане його обідом». Хорив востаннє, поглянув на Євгена, який, припавши до землі, щось бурмотів не зрозуміли під носа, а потім зайнявся своїми бранцями знову. Кий справедливо називав мешканців львівської брами метушливими і брудними комахами. Хоча навіть мурашки, що робили все на користь свого мурашника, Невтомно примножуючи багатства і зміцнюючи укріплення дому, часто густо виявлялись кмітливішими за людей. Засновнику Києва не подобалось таке життя. Хотів бути зверху, дивитися на місто з пагорба, з якого колись все почалось, а не карати бранців. Але хто слухав язичника, який приніс у жертву з десяток тогочасних киян? Та чи Володимир нікого не вбив своїм хрещенням? Бунтувала душа Кия. Вона боліла, жалісно хвиліла. І мовчав він про своє і про особисте, працюючи для міста. Бо що є Київ без них, без нього без братів та сестри? Місто жило разом з ними, а вони росли і розвивалися з ним. Поглинали нові слова, традиції, знали більшість новин та чуток. Місто та його творці єдине ціле. Ну, принаймні, в Києві завжди було так. «Киньте його, Змієві!» От і все, що сказав Кий, побачивши судорожного Євгена, змученого і зарюмсаного. Ніхто не сперечався. Коли волочили його, то забивався до рота і ніздрів пил, виїдав очі пісок і стійкий запах сечі. У тому стані, як після вибуху бомби, якою Євген завжди був, відчував себе знесилено і слабо відпирався, майже не чинячи оперу. Мішок з сушкою, от ким був Євген благаючи лише свободи, сонця та свіжого повітря. Він хотів би обійняти ноги братів, що несли його до колії, хотів би вчепитися в сукню либіді, пригорнутися та навколішки молитись про прощення. Яся виникала то тут, то там, сумними та темними очима гляділа на нього, мовчки, міцно столивши рота, А потім привиділася Євгенові матір, хитала головою і витирала гіркі сльози. Був там і молодший брат з величезним синцем підоком, що колись йому Євген поставив, всі його жертви. Але тепер жертви вже не вони, а він сам. Жертва голодного звіра, що все шелестів тілом в тунелі, блискавично швидко наближаючись до львівської брами. Не бійся, смерть то свобода, ласкава сказала йому лебідь, ніжно погладила по замурзаній щуці, а йому так хотілося кричати і ревіти, але звук вертався назад, розривав груди. «Боляче, не буде». «Не буде, не буде. Тільки потрощить тебе, та й все», – став реготати хорив. «Чоловік, якого Євген колись вважав за безхатька, а тепер такий величний, поважний та могутній. Ймовірно, він і сам пережив страту на кшталт тієї, хто зна. «Будь ласка», – пискнув Євген, і Стогін його потонув в гудінні потягу. І знову, як того дня, коли він збентежений і сполоханий чекав порятунку в чергової». Вона не помітила хлопця, вона пройшла повз, проваджаючи останній потяг. І тут, прямо перед її очима, щось коїлось. На вечерю зміїві подавали людське м'ясо. поглине його роззявлений ротяка чудовиська, і буде довго повільно вмирати, оточений шлунковими соками, переварюватись заживо. «Смачного!» – вигукнув щек і його очі. «Боже, Євген помітив, що очі на місці». Зблиснули ніби дві перлини В темному череві малюска Його підкинули вгору Страховисько роззявила рота І ніби у сутінкову криницю В прірву летів він В гарячу пічку Як і Васик Телесик непорятований Знищений хитрою зміюкою Боляче не було, дійсно Але страшно, гидко та образливо Минули перед очима Яся Мама, брат та інші знайомі Полегшено всміхнулись На останок чи то таким він був звіром, і чи заслужив такої смерті? Отямився Євген не в шлунку змія, а на твердому ліжку. Сіра постіль, старезна, ще набита гусячим пір'ям подушка, босі ноги та піжама. Блакитні стіни акуратно пофарбовані, але де де видно тріщини. Чистенька підлога, така блискуча і тумбочка поряд. На вікнах грати, за якими плескалось вечірнє сонце, у синій-синій повній ванниці. Так пахне лікарня. Вона пахне чужим потом, трохи сечею, ліками і чистотою, а ще страхом та невизначеністю. Підхопившись на ноги, Євген кинувся в куток, потім побіг до іншого, перевіряючи, чи все насправді, чи тепер він на поверхні. А може все те був сон? Бо лікарня... Лікарня не з перев'язаними, страждаючими від фізичного болю пацієнтами, а для тих, хто втрачав розум. Чоловік, що рахував своє ж волосся, ретельно відділяючи волосини. Парубок, що ховався за ковдрою, злякано виринаючись звідти. У кожного травма. Ще один взагалі прив'язаний до ліжка, але так мирно спав, що й не повіриш. Хворий, скоро в інші відділення переведуть. Щек, хворив, германаріх. Ні, це зовсім не вони. Навіть і близько не схожі. Що це було? Що ж було? І хотів він хапатись за телефон, але не знайшов ні в ящичку, ні під подушкою. Євген сів на ліжко. Медсестра здалась схожою на чергову метро. Протерши очі, Євген зрозумів – здалось. Він запитав, де знаходиться. Вона відповіла, що в лікарні. Так ласкаво, ніби розмовляла з дитиною. Тільки цукерку не видала. Ну точно, як турботлива матуся. Майже полегшення. Хоча й не зовсім, тому що як тут, коли в божевільні знаходишся? Євген вплутав пальці в густе волосся, та й так і завмер. Медсестра займалась роботою. Вона іноді кидала погляди на нього, але ні слова не сказала. Він сидів отак, пригадуючи потвор, легенди, випробування, миготливий смилоскип львівської брами і тремтів. А через хвилину з'явився лікар. Євген не одразу забрав руки від обличчя. «Як ви себе почуваєте?» Знайомий, знайомий голос, що вразив у самій легені, серце. Він порушив кровообіг і відбитком ліг на обличчя. Зблід Євген, вхопився за подушку та закричав. «Кий! Кий! Це ж той самий кий!» І прикрився подушкою, ніби захистити вона могла його від лікаря, схожого на великого князя, якого вважали ще човнарем, але помилялися. Князем був від народження і досі. «Бачу вас, як завжди». Тихо кинув лікар собі, а до Євгена звернувся витримано та серйозно. «Давайте трохи побалакаємо. Я нічого вам не зроблю». Довелось знову пояснювати хворому, що він ніякий не кий, що все то просто витворе химерної фантазії і немає ніякої загрози, все буде добре. Пояснювати це терпляче та лагідно, як ще ніколи не говорив, навіть звертаючись до власної родини. Все це, щоб потім, коли Євген заспокоїться, дістати кинжал слова і вдарити боляче. До зустрічі, Євгене. І всміхнутися так, як завжди, у бороду, у вуса, і постати перед хворим справжнім, бути хазяїном провалля, великим князем з племені Полянського, засновником столиці України і катом, змушеним за свої гріхи вершити хитке, свавільне правосуддя» і впиваючись воланням самотнього божевільного Євгена, його ревом, його ривчастими стогонами і скавучаннями, повернутися вниз, додому. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк і підпишіться на канал. Це буде корисно для його розвитку. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Запрошую до перегляду.